Surja, Hud, Mekase, 123 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emre në Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Elif, Lam, Ra Ky është një liber, vargjet e të cilit janë radhitur mrekulueshëm dhe janë parashtruar Me hullësi nga ana e një të urti të gjithë dishëm Adhuroni vetëm Allahun Sepse un, Muhamedi, jam për ju një paralajmërues Dhe sjeles i lajmi të mirë prej ti Që ju porosis të kërkoni falje nga zoti juaj E të ktheheni të kaji në pëndes A i do të ju japë të shioni këna qësi të bukura Deri në afatin e caktuar dhe do t'japë që do të miri shpërblimin e merituar. E, nëse këtheni shpinën, unë i friksohem dënimi tuaj në ditën e madhe. Tek Allahu do t'këtheheni, aji është i plot fuqishëm për që do gjë. Ah, në të vërtet, ata mbulojnë kraharorin e tyre, që të fshihen nga aji, por edhe si kur të mbulohen me petkat e tyre, A i e di se qëfarë fshehin ata dhe qëfarë shfaqin, a i me të vërtet është i gjithdishëm se qka në zemra të qdo kujt Ska as një gjales në tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej ti A i di vend banimin e saj dhe vendin e vdekjes Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë është a i që ka kryuar qijet dhe tokën për gjashtë dit, teksafroni i ti ndodhe mbi ujë për t'ju vënë provë kushë është mëj mirë në vepra. Nëse ti u thua, ju do të rinjalen i pas vdekjes, më hu esit me sigurit do të thonë, kjo nuk është asgjë tjetër, përveç se ma gjij e kuluar. Nëse ne u ashtymë dënimin për një kohë të shkurtër, ata me sigurit do të thoshin, kush po e vënon, por ditën që do t'u vi dënimi, asgjë nuk do t'u alargoj atë, dhe do t'i përfshi ajo që ata e përqeshtnin. Kur ne i japim njeriu të shioj mëshirën ton, e pasta ja heqim atë, a i atëher bëhet shpres humbur dhe mëhues. E kur pas fatkeqësis që e ka goditur atë, ne i japim ati i vënti, a i me siguri do të thotë, Gjunahet e mia janë larguar nga un. Ather bëhet i gëzuar dhe mendjemav. Nuk janë të tillë vetëm ata që durojn dhe bëjn vepra të mira. Për ata do të ket falje dhe shpërblim të madh. Mund të ndodhë që ti Muhammed të lësh më një anë diçka nga ato që të janë shpallur ty dhe të të ngushtohet kraharori, sepse ata thon përse nuk i është të dërguar ndo një thesar, ose përse nuk vjen një engjel me të? Ti, i e vetëm para lejmërues, e Allahu kujdeset për qdo gjë. Nëse ata thonë, a i e ka triluar atë, thua ju o Muhammed, silni djetë suret e njashme, në bukuride e lokuens të triluara, dhe thirni në ndihme këtë mundini, përveç Allahut, Nëse thoni të vërtetën, e nëse nuk ju përgjigjen, atëherë ta dini se ai Kurani ka zbritur me dijen e Allahut dhe se s'ka zot tjetër të denj për adhurim përveç Ti. Andaj, a jeni ju o mohues musliman? Atyre që duan jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, ne do t'u shpërblejmë kretësisht punën e tyre dhe në të Nuk do t'u lihet gjë mangët. Këta janë ata për të cilët në botën tjetër nuk do të ketë kur gjë përveç zjarrit. Do t'u shembet çdo gjë që kanë bërë në këtë jetë dhe do t'u zhvlerësohet ajo që kanë punuar. A janë të barabartë me jo besimtarët, ata që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një dëshmitar prej tij Kurani? para të cilit ishte libri i musajt dëshmitar, u dhërëfyës dhe mëshirë. Këta, besojnë kuranin, dhe për cilin do nga grupet, sektet, që e mohojnë atë, zjarri do t'jetë vend i premtuar. Andajti kur se si mos dyshonë atë, se a i pa dyshim është e vërteta prej Zotit tëndë, ndonë se shumica e njerëzve nuk besojnë. Kuç janë më të padrejtë se ata që trillojn gënjeshtra për Allahun. Ata do të sillen para Zotit të tyre e dëshmitarët do të thonë: "Këta janë ata që kanë gënyer kundër Zotit të tyre." Mallkimi i Allahut qoft mbi të padrejtët, të cilët pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe përpiqen ta shtrembërojnë atë, ndërsa vetë nuk besojnë në botën tjetër. Nuk janë ata që kanë pushtetin në tokë dhe nuk do të kenë ndonjë mbrojtës tjetër në vend të Allahut. Atyre do t'u shum fishohet dënimi sepse as nuk dëgjonin, as shihnin. Këta janë ata që dëmtuan vetveten dhe u humbën idhut e rrem që i trillonin. Vërtet, këta do të jenë më të humburit në botën tjetër. Pa dyshim. A ta që besojnë, bëjnë vepratë mira dhe për ulen para zotit të tyre Do të jenë banor të gjenetit, në të cilin do të qëndrojnë për her Dalimi midis këtyre dy grupeve shëmbëlen me dalimin midis një të verbri të shurëdhër dhe një njeriu që sheh e dëgjon A janë të njejtë këta, kur të krahësohen? A nuk po merë një këshilë? Shumë kohë më parë, ne dërguam nuhun të populli i ti A ju tha, unë jam për ju paralajmëru e si hapët, që të adhuroni vetëm Allahun Për ndryshe, unë kam frikë për ju dënimin e një ditë të dhemëshme Por paria e popullit të ti, e cila nuk besoj, tha Në shohim se ti e thjesht njeri si ne Në shohim se ti e thjesht njeri si ne dhe shohim që ty të shkojnë pas vetëm më të pavlerët nga ne, pa menduar fare. Ne nuk shohim se ti ke diçka më të mirë se ne, ma dje, ju quajmë gënjeshtar. A i, nuhu, tha. O populli im, me ndoni pak, nëse unë bështetem në një prov të qartë që më ka ardhur nga zoti im, dhe nëse nga ana i ti më ka ardhur një mëshirë, e cila është fshehur nga sytuaj, A mund të ju bëjmë të pranoni me detyrim provën, kur ju e ureni? O populli im, unë për këtë nuk kërkoj nga ju kur farë pasurije. Mua, më shpërblen vetëm Allahu, unë nuk mund të dëboj ata që besojnë. Ata, do të takohen me zotin e tyre, mirë po unë shohë se fatkeqësisht, ju jeni popull që nuk di. O populli im, Kush do të më mbrojë nga Allahu, nëse unë i dëboj besimtarët? A nuk doni të merrni këshill? Unë nuk ju them se kam thesarin e Allahut, apo që e di të padukshmën. As nuk them se un jam engjël, e as do t'u them atyre të cilët sytuaj i nënçmojnë se Allahu nuk do t'u jap kur farë të mirë. Allahu e di më mirë se çka ka në shpirtrat e tyre. Ather Sigurisht që do të isha prej të padrejtëve. Ata, Fan. O Nuh, ti na ku ndëstove ne? Madje e zgjatë kundërshtimin. Le të jo na godas ajo me çfarë na kërcënon, nëse thua të vërtetën. Fa Nuhu. Vetëm Allahu do t'ju a sjell atë, nëse dëshiron. E ju aty nuk mund ti ikni. Që shila ime nuk do t'ju bëj dobi edhe si kur të dojat ju këshiloja, nëse vullneti i Allahut është që t'ju shkadëroj, a i është zoti juaj, dhe ju te ka i, do të këtheheni. Nëse ata thon, a i e ka triluar atë, thuaj, e nëse un e kam triluar, gjunahu im bie mbi mua, e un jam ljarg nga gjunahet që bënë ju. Dhe nuhut, Ju shpal, nga populli ytë, as kush nuk do të besoj Përveç atyre që ta shmë kanë besuar Andaj, mos u pikëllo për atë që bëjnë ata Ndërto anijen në nsyt, mbi këqyrjen dhe uvzimin ton Dhe mos mu dreto më për ata që janë keqë bërës Ata, me siguri, do të fundohsen A i nisi të ndërton të anijen Sa her që kalon të pranti paria e popullit të ti e përqeshte, a ju tha, nëse ju taleni me ne, edhe ne do të talemi me ju, ashtu si po taleni ju, dhe se shpejti me siguri do të amer një vesh, kët do të gjejtë dënimi poshtërues, dhe mbi kët do të bjerë dënimi për hershëm. Kura rriti urdhër yn, e uj nisi të gufojnë nga si përfaqja e tokës, Ne i tham, ngarko në anije nga qdo loj gjallese nga një qift, familjen të nde, përveç atyre kundër të cilve ka qenë fjala e dënimit dhe besimtarët, por shumë të pakt ishin ata që i kishin besuar ati. A i tha, hipni në anije, me emrin e Allahut, ajo lundronë dhe ndalet, me të vërtet, zoti im është falës nështë. Dhe më shirë plot Dhe ajo, lundronëte me ata në përvalet e më dha e të larta Sa malet, ndërsa nuhu Thëriste birin e vet i cili ishte ndarë veç O birim, hip me ne E mos u bëj me më huesit I biri, tha Unë do të strehohem në një mal I cili do të më ruaj nga uj Nuhu i u përgjigj Sota skuqj nuk do të kurthehet nga dënimi i Allahut, përveç atij që e mëshiron ai. Një val në mes tyre i ndau dhe aju fundos. Më pas, një zë firi. O tok, gëltit uin tënd, dhe ti o qiejll, ndaloje shiun. Dhe uji u tërhiq e u plotësua urdhëri i Allahut ndërsa ania u ndal në malin Al-Judi dhe u tha Larguar qofshin keq bërësit nga mishira e Allahut. Pastaj Nuhu i lut Zotit dhe i tha O Zoti im, biri im është nga familja ime. Premtimi yt është i vërtetë dhe ti je gjykatësi më i drejtë. Allahu tha O Nuhu a i nuk është nga familia jote, a i ka bërë pun të keqe, mos më pyet për atë që ti nuk e di, unë të këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit. Nuhu, tha, o zotim, më shtetem të këti për të të mos kërkuar gjera për të cilat nuk kam djeni, nëse ti nuk më falë dhe nuk më më shiron, do të jem nga të humburit. Atëherë, Ju tha, o nuh, zbrit me përshëndetje prej nesh dhe me bekime për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me ty Disa popuj dhe pasteje, ne do t'u japim këna qësi, e pastaj do t'i godas nga ne dënimi i dhemshëm Këto janë disa nga lajmet e fsheta që ne ti shpalim ty Këto nuk i ke ditur as ti, as populli ytë para kësa i shpaljes së kuranit Andai durò. Se vërtet, në fund fitoria është e besimtarve. Fisit Ad, ne i dërguam vëllanë tyre Hudin. Ai tha: O popullim, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç Ti. Ju jeni vetëm trillues. O popullim, unë nuk kërkoj nga jush për blim për këtë. Mua më shpërblen vetëm a i që më ka kryuar, a nuk kuptoni. O populli im, kërkoni falje nga zoti juaj dhe kthehuni të ka i të penduar, se a i do t'ju siel shi të begatëshëm dhe do t'ju shtoj fuqi, nbi fuqi në tuaj. Mosu shmangni prea ti, duke qenë keqë bërës. A ta, than, o hudë, Ti nuk na ke sjell kur far provave të dukshme për fjalët e tua. Ne nuk do t'i braktisim Zotat tan dhe nuk do të besojmë ty. Ne themi vetëm se ty të ka goditur ndonjë e keqje nga Zoti tan. Aiza. Un kam dëshmitar Allahun, por dëshmoni edhe ju se un jam larg nga idhut që ju i adhuroni në vend të tij. Të gjithë ju, bëni komplot kundër meje. Dhe mos më jetë një afat, aspak, unë bështetem, te kalahu, zoti im dhe zoti juaj, s'ka as një gjales që të mos jetë nën pushtetin e ti, me të vërtet, zoti im është në rrug të drejt. E nëse ju shmangeni, unë tashmë ju akam për cjela të mesajin për të cilin jam dërguar të ju, zoti im. Në vendin tuaj do të siel një popull tjetër, kurse ju nuk mund t'i bëni kur farë dëmi ati. Vërtet, zoti im është mbi këqyres mbi qdo gjë. Kur erdi urdhëri yn, me mëshiren ton, ne e shpëtuam hudin bashk me besimtaret e ti. I shpëtuam ata nga dënimi i rënd. Ja, kë ishte fisi adë, A i imohon të shenjët e zotit të ti, nuk i dëgjon të të dërguarit e ti dhe shkonte pas urdhërit të qdo keqë bërësi kokë fortë. A ta, i ndo që i malkimi në këtë jet dhe në ditën e kjametit, me të vërtet, fisi ad e mohoj zotin e ti. Qoftë të larguar nga mëshira e Allahut, fisi ad, populli i hudit. Fisit Themud, ne i dërguam vëllain e ti, Salihun. O populli im, u tha ai, aduroni vetëm Allahun. Ju s keni zot tjetër përveç Atij. Ai ju krijoi nga toka dhe ju vuri të jetoni në të. Andaj, kërkoni falje nga Ai dhe kthëhuni me pendim tek Ai. Pa dyshim, Zoti im është afër Dhe u përgjigjet lutjeve A ta than O salih Ti ke qeni nderuar mes nesh Dhe shpresa jon Para kësaj fjale A mozval po në ndalon të adhurojm Ato që i kan adhuruar prindëri tan Vërtet ne jemi në më dyshje Për thirjen të nde A i tha O popullim Mendoni pak Nëse zoti im më ka dhënë prov të qartë nga vetja dhe më shirë, kush do të më mbroj nga dënimi i Allahut nëse nuk e dëgjoj? Ju me këtë, mua do të më shtonit vetëm humbjen. O populli im, kjo është deveja e Allahut, shenj e qartë për ju. Prandaj, lëreni të kulos në tokën e Allahut dhe mos i bënin do një të keqe se ju godet ndëshkimi me njëherë por ata e cerrën dhe ai tha Jetoni në shtëpituaja dhe 3 ditë. Ky është premtimi i vërtetë. E kur erdhi urdhri ynë, me meqshirën ton, e shpëtuam Salihun bashkë me besimtarët e tij nga poshtërimi i asaj dite. Me të vërtetë, Zoti i yt është i fortë dhe i plot fuqishmëri kurse ata që bënd të këqia i kaploj një zëj të mershëm dhe në shtëpit e tyre u gdhin të vdekur e të pale vizshëm, si kur nuk ishin jetuar kur në to. Me të vërtet, fisi themud, mohoj zotin e ti, qoftë larguar nga mëshira e zotit, fisi themud. Të dërguar i tanë, i sodhen Ibrahimit lajimin e mirë dhe i thanë, Pace, Mbi ty A ju përgjigj Pacja, qoft mbi ju Dhe me të shpejt Usohli atyre një vich të pjekur Kur pase ata nuk po i zjasni Nduart të këmishi Nuk i përqeu Dhe ndje u frik prej atyre E njëtë than Mos u frikso Ne jemi dërguar të populli i lutit Grua ja e ti Që rrinte aty Qeshi kur ne i dham lajmin e mirë Për hisakun E pasisakut për Jakubin Ajo tha Ah e mjera un Amosval kështu plak do të lindu un Ndërko që edhe buri im është plak Me të vërtet kjo është diçka jashtë zakonshme Ata e njët than Amosval po që ditesh me urdherin e Allahut Mëshira e Allahut Edhe bekimi i ti Qoftë mbi ju Familjen e të dërguarit Me të vërtet A i është i falenderuar Dhe i lavderuar Pasi i kaloi frika Ibrahimit Dhe i erdi lajmi i gëzuar A i polemizoi me të dërguarit tanë Për popullin e lutit Vërtet Ibrahimi ishte i but I dhe emshur E vazhdimishti këfyër Tek Allahu O Ibrahim Shmangu për e kësaj, me të vërtet, erdi urderi nga zoti ytë dhe ata do t'i gjejtë dënimi i pashmangëshëm. Kur i erdhën të dërguar i tanë lutit, a i u hidhërua, ndjeu një shtrëngim në shpirtin e ti dhe tha, Kjo është dit e rëndë, populli ti, që më par pat punuar vepra të këqia, u vërsull drejt ati, luti tha. O popullim, këto janë bia të mija, ato për ju janë më të pastra e friksojuni Allahut dhe mos më të turpëroni para mësafirve të mi. A nuk kam i disjush një njeri me mend? A ta than, ti e di se ne nuk kemi të drejt për bia të tua. Në të vërtet, ti e di se që duam ne. A i tha, si kur unë të kisha fuqi që t'ju dëboj, ose të mbështetësha në ndonjë kratë të fuqishëm. Thanë mësafirët, o lutë, ne jemi të dërguarit e zotit të ndë. Ata nuk mundë të të bëjnë ty asgjë. E pra, nisu ti me familjen të ndë në orët e vonat të natës dhe as kush prej jush të mos këqyrë prapa, përveç grua sate. Ata, do të godas ajo që do t'i gjej edhe ata. A fati i tyre, është agimi i ditës vam a nuk është afër agimi i ditës kur erdhi urdhri ynë ne e përmbysëm çdo gjë ato që ishin lart i kthyem poshtë dhe mbi ata lëshuam gur nga balta e pjekur duke rënë vazhdimisht si shiu ato ishin gur të shënuar për dënim te zoti yt dënimi nuk është larg nga keqbërësit O popullit të medjenit, ne i dërguam vëllane tyre shua i bin A i tha O populli im, adhuroni Allahun Ju skeni tjetër zot përveçti Mos bëni hile, as gjatë matjes, as në kandar Unë pësho se ju gjendini në begati Dhe kam frikë se do t'ju godas dënimi i një dite që ju përfshin të gjithve O populli im Matni drejt në litër dhe kandar. Mos u hahni njerëzve hakun e tyre dhe mos bëni nga tarrësa në tok. Ajo që ju është lënë nga Allahu është më e mirë për ju nëse jeni besimtarë. E un nuk jam ruajtës si juaj. Ata than: O Shuaib, a mos val namazi yt urdhëron që ne të lëm ato që i kanë adhuruar të parat tan ose që të mos bëjmë me pasurin tonë qëfar të duam? Qenke një mend i but dhe i drejt ti. A i tha, o populli im, mendoni pak, nëse unë kam brov të qartë nga zoti im, i cili më ka furnizuar me begatit të mira nga ana e vetë, atë mos ju u dhezoj në rrugën e drejt? Unë nuk dëshiroj të bëj atë që ju andaloj juve. Unë dëshiroj vetëm të përmirësoj atë që mundem ndërsa suksesi im varet vetëm nga Allahu tek ai mbështetem dhe atij i drejtohem o populli im kundërshtimin ndaj meje let mos juqoj kur sesi që tju ndodh ajo që i ndodhi popullit të Nuhut ose popullit të Hudit apo popullit të Salihut mos harroni se edhe populli i Lutit nuk është largë prej jush. Kërkoni falje nga zoti juaj, e kthehuni me pendim tek aji. Me të vërtet, zoti im është më shirë plot dhe gjithë dashuri. Ata than, o shuajbë, ne nuk kuptojmë shumë nga ato që në fuëti dhe të konsiderojmë të dobet midisnesh. Si kur të mos ishe farefisi ytë, Do të të kishim mbytur me gur. Ti nuk je i respektuar te ne. Ai tha: O populli im, a mos e vาล fare fizi im per ju esht me i respektuar se Allahu, te cilin po ja anashkaloni. Me të vërtetë Zoti im ka nën kontroll gjithçka që bëni ju. O populli im, bëni sa të mundni, por edhe un do të bëj. Ju shpejt do të mësoni se këtë do të gjejtë dënimi që do të poshteroj, dhe kush është gënjeshtar. Prit një fundin, se edhe unë do të presë me ju. Kur erdi urdhëri ynë, ne e shpëtuam me mëshirën tonë, shuajbin, dhe ata që i besuan ati, kurse mohuesit i kaploj një zëjtë mershëm dhe në shtëpite tyre u gdhin të vdekur e të palë vizshëm thua se nuk kishin jetuar kurr aty qoftë larguar nga mshira e Zotit populli i medienit ashtu siç qië larguar edhe Fifi Themud ne e dërguam Musa in me mrekullit tona dhe me autoritetin e qartë te faraoni dhe paria e tij por paria shkoi pas urdhrit te faraonit ndonse urdhri i faraonit nuk ishte i drejtë A i do t'a u dheqë popullin e ti në ditën e kjametit, e do t'a qojë në zjarë, e sa vendi shëmtuar është a i, ku do të silën ata. A ta i përcjelë malkimi në këtë jetë dhe në jetën tjetër, e sa dhurate shëmtuar është a jo që do t'u jepet. Këto janë disa prej historive të qyteteve që po ti tregojmë ty o Muhammed, disa prej atyre në e nde qëndrojnë, kurse disa i anë rënuar. Ne nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetë vetës. Hynit që ata i adhuroni në vendë të Allahut, nuk indimua në spak kur erdi urdhëri i zotit tëndë dhe nuk ju shtua në tyre kur gjë tjetër përveç humbjes. I tilë, është dënimi i Zotit tënd kur ndeshkon vendbanimet që bënin gjunahet me të vërtetë dënimi i tij është i dhëmshëm dhe i ashpër padyshim në këto ngjarje ka këshill për atë që i druhet dënimit të ditës së gjykimit ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit ajo është ditë E dëshmuar Ne E shtymë atë Vetëm që të plotësohet A fati i caktuar Kur të vi ajo dit Njeriu mund të flasë Vetë të me lejen e ti Disa prej tyre Do të jenë të mjerë E disa Fatlum Ata që do të jenë të mjerë Do të hynë në zjarë Ku do t'i presin veç ofshamat e vajtimet aty do të mbeten për herë derisa të jen qijet dhe toka veç si të dojë Zoti i yt me të vërtetë Zoti i yt kryen atë që do kurse fatlumët do të hyjnë në xhenet ku do të qëndrojnë për herë derisa të jen qijet dhe toka veç si të dojë Zoti i yt kjo është dorat e pa ndërprer. Prandaj mos u bëj dyshues për atë që këta adhurojnë. Ata adhurojnë vetëm atë që kanë adhuruar dikur të parët e tyre. Dhe ne do t'u ajapim atë që kanë merituar, duke mos u apaxuar as pak. Vërtet, ne i dha Musait librin, por rrethti pa di kundërshti. Si kur të mos ishte para thënë Fjala e Zotit tëndë Për shtyrjen e gjukimit Me siguri që qështja do të gjukohej Midi së tyre me njëher Në fakt Edhe tani Ata janë në një mëdyshje te për të madhe Në lidhje me të Në të vërtet Qdo njerit prej tyre Zoti ytë Do t'ja plotësoj shpagimin Për veprat e veta Se a i Me siguri, e di mirë atë që punojnë ata. Prandaj, që ndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu si qje i urdhëruar, ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, e mos i kaloni kufit, se a i, me të vërtet, i shehmir ato që punoni ju, edhe mos anoni nga ata që bëjnë të këqia, për ndryshe, do t'ju përceloj zjarri ju nuk do të kenin mbrojtës tjetër përveç Allahut dhe nuk do të ndihmoheni falë namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës sepse veprat e mira i shlyen veprat e këqija kjo që shil vlen për ata që i pranojn këshillat dhe duro se Allahu me të vërtet nuk e humbë shpërblimin për punë mirët. A ka pasur njërës të menqur të popujt para jush, të cilë të pengonin nga të resat në tokë, përveç disave prej tyre që i shpëtuam ne? A ta që bënin të këqia, i e peshin paske në qësive dhe ishin gjunahqarë. Zoti ytë, kur nuk do t'i shkateron të qytetet pa drejtësisht, nëse banorët e tyre, Do të ishin të ndershëm Si kur të kishte dashur Zoti ytë Të gjithë njerëzit Do t'i bashkonte në një bashkësi të vetme Por ata Vashdojnë të jenë të përqarë Përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti ytë Për këtë qëlim A i i kryoj ata Do të plotësohet Fjala e Zotitë të ndë Me të vërtet që do t'ambush Gjehenemin me gjinde Dhe njerës bashkërisht Ne po t'i të regojmë ty disa nga historitet të dërguarve Për të ta forcuar zemrën Në këtë sure të ka ardhur ty e vërteta Ajo është këshil dhe kujtes për besimtarët Dhe thua ju atyre që nuk besojnë Ju bëni qëfar të mundni Edhe ne do të bëjmë qëfar të mundim Dhe pritni Nëse do të prisni, se dhe ne do të presim Allahu i di të fshehtat e qijeve dhe të tokës dhe që do gjë kthehet të kaji Lut ju ati dhe mbështetu të kaji Zoti ytë nuk është i pa vëmendëshëm nda jasaj që bëni ju